اللهم و ملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah. bin nabii ahlan wasalan bin nabii ahlan wasalan bin nabii ahlan wasalan bin nabii khair al-adam min aradhi khair الهشيم الطالبي صلوا على هذا النبي الهاشيم الطالبي أبزكينا زكي والوصل غل قدوبي من وصل في القدوبي على الوصل في النبي على الوصل النبي dan wassalam bin Nabi dan wassalam bin Nabi dan wassalam bin Nabi, Nabi. khayril al adami al-arabi khayril al adami al-arabi oh, oh, oh. iya al merupakan, duduk ibu, ibu silakan duduk sebelah kiri kanan panggung, duduk Ya duduk, boleh boleh tangannya diangkat, tapi duduk yang tertib yang, te yang tenang, karena jamaah yang di belakang juga banyak yang eh, tidak kelihatan. Yi, okay? silakan, Monggo, Habib Taufanul Habib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Saya berharap tenang semuanya InsyaAllah mengikuti acara salawat demi salawat Yang insyaAllah salawat kita akan membawa rahmat dan berkah Bagi berjumpaan dan pertemuan di malam hari ini Nawainan <tongan> agerah matayasar minas salawatin Nabi Muhammad sallallahu SAW Mithil mana wa ajdaduna wa aslabuna salih Anallahid khul niyadana fi niyatihim wa akhlakana fi akhlakihim وعلومنا في علومهم على هذه النيه وكل نيه صالحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسرد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد يَا رَجُوْعُ مِنْهُ شَفَعَتَ لَهُ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تسليماً. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَعَجَّلْ لَهُ جَلَّتْ وَلِعِيْوُهَا السَّعْدُ لِمَنْ يُصَلِّي Sesungguhnya Allah berfirman: وَيُسَلِّمُ وَيُبَانِكَ عَلَيْهِ Allahu Akbar. Sebelum kita mulai solat juga kita doakan para arwah salihin, para orang-orang yang telah meninggalkan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan jamaah-jamaah kita. Siapapun dari kaum muslimin-muslimat yang telah meninggal dunia Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka Terutama untuk ibu hajah Endang Kusmiati, istri dari Bapak Haji Suliadi Dan siapapun dari jamaah-jamaah kita yang telah meninggal dunia Allahumma agfirullahum warhamhum Wa'afihim wa'afu'anhum wa'skinuhum uljannah Ma'annabiyin wa'siddiqin Wa'syuhada wa'ssalihin ya rabbal alamin dan mereka yang masih hidup Semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya dalam keadaan wal walafiyah Dan selalu memberi kenikmatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah Bija hinabee wa man yuhibun nabi wa ilah hadratin nabi bisiril fatiha Allahumma salli wa salli wa wa alihi wa alihi